Nestor Esteban, Euskal Herrian euskarazeko bozera maila egunon, bai, kaixo egunon. Bueno, euskaraz bi seguneko leloa ez gara espaloitik jeitziko zer adiratsuen eh, nahi naidu zuepa horrekin. Bueno, eh iazko leloa izan zen esaitez espaloitik jeitsi, e, euskaraz bizi, iazko euskaraz bizi eguna goitzen egin genuen, aurtengoa bosgarrena da eh, gazteizen eingo duguna. Eta esan mesala esgara esparoitjikiko euskaraz bizi. E, lelo honekin adierazi nahi duguna da ba bueno e, garela adierazi beharra dugula. E, euskaraz bizi nahi dugula eta herri euskalduna aldarrikatzeko parada izango dugula euskaraz bizi egunarekin. Bestela esgara esparoitjikiko leloa beran hondik datorren eh orain urte batzuk e, txarriko Euskal Herrian Euskarazek, Bertako Euskara Batzordearekin elkarlanean, kanpaina bat abiadan jarri zuten ipuin batean oinarrituta. Ba Ferranzoaek eginiko ipuin batean. Ipuñaren izenburua bamarren edukazio ona, Eta, ipuin horretan, e, esplikatzen da, hamar ba, guarteetan, beltzek zuriekin zuten jokabidea. Bai. Ba, espaloitik zijoazenean, ba, zuriekin topo egiterakoan, espaloitik jisten eta horrek kadirazten zuen uh -huh. e, zuriekiko menpekotasun, sumisio goera hori. Hori gurera ekarri ta, uste dugu gauza bera gertatzen zegoela Euskaldu noi, erdaldunekin topo egiterakoan, eta Euskalden espaloitik e, salto eta erdaraen errepidera ten garela, bai ordegatik uh -huh. guk aldarrikatu nahi dugu Euskaraz bizi egunarekin, ez garela politiktik hitxiko euskaraz bizi. Hori da. Eh? Ad direrezpenez beteta baina festa bateen eh, da ere eta gazteizeen eh, larunba hontan izango dena ezta. Bai, eh, jaia aldarrika apen uztartzen duen eguna da, eh, an bezala bozgarren urtea da, lehenengo urtea etararri egin genun, gero eh, garikan, Donostian, e egin ingenuen agoitzen eta eta urten Gasteizen. Eh jaiataldarrikapena eta gero bestetik gure izaerari jarraituz Euskal Herrian euskaraz herri mugimenduko eragile bat garen garennean Auzolanean oinarritutako eguna da e, prestaketa horretan oinarritu dugu eta saiatu gara ere eh horren osaketan Eragilez berdinen parte hartzea, kolektibo, talde, eta bar, e, rek parte hartzea e, egunean bertan. Uh -huh. Eta zernoako bueno, ba, jarrera, eh, jaso duzu eberain aldetik horrako eh, planteamendu bat egin eh, Bai, jarrera oso ona, eta, bueno, prestutasun handia, eh, horari dira... Landalan eta, bueno, ba, egitarau oparoa e, prestatu duguna larumaterako. baterako. dago ere e, Euskaraz bizi eguna baino lehen ere, e, hainbat eta hainbat Euskaraz bizi ekimen eta Euskaraz bizi txiki antolatu digela Euskal Herriko herri ezberdinetan, euskaraz eguna iragartzea aldera. Eta, bueno, ba, hori ba da pizka horien e, arte eginiko lana. Bueno, ekimenak aipatu dituzu, horrelako eh? ekimenak beharrezkoak dira, ez, oraindik e, euskaren presentzia bermatzeko. Ba, ikusten dugu egun oraindik Euskal Herrian ezin euskaraz bizi, eh, urrats batzuk eman dira egia da azkeneko urte eta, baina herri mugimenduari esker batez ere, administrazioen aldetik gutxi egin eta egin denean izanda herri gogoa edo herri presioari esker, Eta, bueno, gainera egun bizi pairatzen ditu nerazo ezberdin horien guztien aurrean, ba, inoiz baino berrezkoagoa da aldarri katzea Euskaraz Bitzaeren e, aldarri hori eta e, e, autu hori egitearen beharra. Bai maila pertsonalean eta baina, maia, baita ere maila kolektiboan. Uh -huh. Uste dugu... E, maia sozialean aldaketa hauek eragiten ditugu neinean, eta jendarteak Euskarazbitzen aldeko gautu hori indartzen duen neinean, ba bestelako aldaketak eman edo bultzaitzak egula maia politikoan, uhum. zen juridikoan. Ez? Eta gero egiten dugun beste hausnarketa bada, Euskarazbitzi egun honekin ere da, Euskarazbitzen alde egote horretatik, Euskaraz, euskaren alde egitera pasa behar dugula, uhum. bai. Badagoelako jenden bat, eh alde dagoena eta, eta hori gure gunerokotasunaren ikusten dugu baina hor falta zaigu beste pausu bat ematea dena egite aldera. Aipagarria da ere euskararen normalkuntzan ba herri izan dutela administrazioek, e, baino erantzun kinzun edo behintzat iniziatiba handiagoa ez da? Bai, hori da askeniko urteetan bizi izan duguna eta hor kokatzen aldira Ikastoren Mugimendua, Euskal Eskola Publiko Berrian aldeko mugimendua, euskaltegien fenomenoa, Euskarazko edabideak, bai? Urduan, orain bat, eta orratx eman dira, eta horrek bueno, eragindu, hain ba, baldeekutan, administrazioen aldeti kompromesu edo neurri batzuk hartzaren Beharra. Bueno, administrazioak aipatzen ditugula, esan barra dugu, adibidez, bueno, Nafarroko gobernuaren edo Frantziako estatuaren e, jazar penei egin behar izan diagulazken aldian, ez da? Bai, gainera, azken bola hontan tematuta dabiltza, eskuntzan hori ikusten alda, e, Nafar gobernuaren aldetik ba, dere duaren kriminalizazioarekin, e, bestetik ere Frantzis gobernuaren aldetik hor e, dago falulegearen imposaketa edota bueno e, bai ber legea edota pehone hizkuntza erreforma. Orduan, hori ikusten dugu askeneko aldian, ez, ba horren arteko bideari jarraituz sakatzen ari direla e, gure hizkuntzaren kontra, guren hortasunaren aurka eta bueno, ba, guk horren aurrean ba, bueno, jarrea tinko hartu behar dugu, e, egoera hauek salatu eta egoera hauek salatzea aldera hainbat eta hainbat mobilizazioa egin dira an eta hemen, hor daukagu horrein pare bat aste irunian eginiko manifestazioa edo e, Lapurdin din e, sehaskak bestelako mobilizazioak, Eta orduan horren guztiaren aurrean ezinbestekoa da ba, izkuntza komunitatea e, erantzutea, baina ez bakarrik erantzutea egitea ere aurrean Mai egoera hau iraultzea aldera. Bai? Honeka uh -huh. e, gerean usten du, e, menpeko, izkuntza politika menpekoak pairatzen ditugula herri honetan, Madrilek eta Parisek agintzen dutela eta ez daukagula eskubidea bermatua, kuk nahi dugun hizkuntza politika garatu alizateko. Bueno, gogoratuko dugu beraz, larun batean Euskaz Bizi egune izango dugu laga gazteizen, eta azken eh, daialdi bat egin eh, nahi, nahi badozo, ba, aurrera, noski. Bai, bueno, egitarauan igual ez dut e, alpamen gehiagirik egin e, esan, ba, bueno, egunean zehar kontu ezberniak egongo direla e, Euskaldun Du Nororentzat e, egitaro oparoa prestatu dugula, goizean porrotxekin e, inza, emango gozaioa hasiera egunari, txupinazo bat egonen da, gerokale animazioa, e, azoka egonenda da, herriera ere bere txokoa dute, herri baskari bat egonen eguerdian ere, eta igual arratsaldean azpimarratu, ba, ingo den, arratsaldeko seietan, ingo den nazio manifestazioa, esgaraz paluditik eitziko, euskaraz bizi e, lelopean, eta bueno, ba, nasio manifestazioaren ostean, hor, eh, akelarre bat egin da eta gero ja kontsertuekin aziko gineateke. Bai, hor, mm -hmm. bueno, dantza plaza, e, goze taldea eta tximeletak eh, joko dute. Bueno, egitarra zabala dudarik gabe. Eta bereziki, Ipar Euskal Herriko, ba, Euskal Tzaleak eta bizilagunak, egon eh, bidatuko ditugu, ba, gazte izan antolatu den Euskal Bizegun honetan, ba, parte hartzeko, ez da? Horizeba, bai. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Nestor Esteban Eskermila, kurean izatagatik gaurkoan. Bai, mi esker, zuei esker gasko.